בעזרת השם יתבח, ספר עלים לתרופה, המשך אות דלת שין. בעזרת השם יתבח, יום ג', תזריע, אומן, תר. רב שלום לאהובי, בני חביבי הוותיק, מורנו הרב יצחק, שיחיה. בתחילת <coughs> הלילה, השייכה ליום זה, באתי לפה אומן בשלום, תהילה לקהל. ואת כל התלה אשר מצעתני בדרך, מחמת קלקול הדרך, אי אפשר לבאר. ואספר לכם קצת בבואי לשלום לביתי בעזרת השם ידבח. והוכרחתי לשבות פרשת פראי עבר בקהילת קניבלד, מה שלא עלה על דעתי, ושילמתי בעד שבת קודש. והוכרחתי לשמוע פרשת פרא בבית הכנסת, כי יראתי ללך לבית המדרש וכן יעצוני הכל. ותזכרו היטב היטב בכל יום ביום מה שנעשה עמנו בזה העולם. שבאנו לזה העולם, בזה הזמן, במאה השישית של אלף השישי. ואתה תתחיל בקרוב עם יוצא השם המאה השביעית. ובזאת המאה היה חידוש שבחידושים כזה וכזה וכולי. ואנחנו נקראים על שמו זיכרונו לברכה נבזים ודבויים בין ישראל, עם קדוש בעצמן כל כך כל כך. זכרו זאת והתאוששו וחזקו והיו לאנשי חיל, כי לא דבר רקו. כי על ידי כל זה אנו מחויבים להודות ולהלל לשמו הגדול יתברך, שאצילנו מטעות ומבוכה כזאת. ואי אפשר להאריך על פני השדה. ותהילה לכל, אף על פי כן, היה לנו שבת יפה, ועבר השבת בשלום ושלווה תהילה לכל. וביום א' היה לי עיכוב מחמת הנהר שאצל טלנה, ועזרנו השם יתברך שנפלו המים, ותהילה לכל עברתי הנהר בשלום. והיום תחילת הלילה באתי לשלום בחסדו הגדול יתברך. ומה אשיב להשם כל תגמולו יהיה עלינו, ותהילה לקהל מצאתי מכתביך שלושה ונהניתי מאוד. בפרט מה שהודעתני מקבלת האיגרת מקרובנצ'ל, ושאחיה נפשכם. והאמת בוודאי ראוי להחיות נפשכם מאוד, כי נכתב בישועת השם בעזרתו ובדמעות. וגם עתה ליבי מלא דמעות ושמחה בלי שיעור, מכל אשר עובר עלי ועל כולכם, על כל אחד ואחד בפרטיות. ידעתי מרחוק מחורבי נפשו של כל אחד ואחד, מה אדבר? אם אספר לכם מה ששומעים ורואים, כשעוברין ונוסעים בעולם, יקצרו המון יריות. כי הכל חפצים ליראה את שמך, ובפנימיות לבבם הכל צועקים במר נפש מאוד מאוד, על גודל התרחקותם מהתכלית הנצחי. אך כציפורים האחוזות בפח, והשטף מים רבים של כל התאוות והמידות. ובפרט ירדת הממון והפרנסה, הולך ומתגבר בכל עת. ויותר מכולם הצרה הגדולה מהכל הוא, מה שרובם נפלו בדעתם מאוד בייאוש גמור, שאי אפשר עוד לחשוב על התכלית כראוי, ואי אפשר להגביאו מכמה טעמים, והעיקר מחמת המחלוקת הגדולה אשר עלינו וכו', שאינם יכולים מחמת זה לקבל ולנעוק צוף דבש, עמרי נועם שלמרותיו טהורות וכו'. שמחייהו משיב כל הנפשות הנפולות, כמו שכתוב בתורה תיקו אמונה, סימן ה' ליקוטה תניאנה. ועתה תזכרו היטב היטב חסדי ה' ונפלאותיו, אשר עשה עמנו, כי עדיין אין כם יודעים עד היכן צריכים להתחזק. וכמו שצעק אדוננו מורנו ורבנו זכרנו לברכה בקול עמוק וחזק, גוואלד, אל תתייאשו, אין שום ייאוש בעולם כלל. והעיקר להתחזק בשמחה על פי כל הדרכים ששמעתם. והשם יהיה בעזרכם נגילה ונשמחה בישועתו. האגרת הזו לא תעתיק רק לאנשי שלומנו הנאמנים תראהו בביתך ותגנוד אותו למשמרת. למען ידעו לדורות מה שעבר על האנשים שזכו לקבל אורות נסגבים חידושי תורה כאלה, המחהים ומשיבים כל הנפשות לנצח. ותפרוס בשלום כל אנשי שלומנו. ותהילה לקהל היה לנו פורים של שמחה בצ'רין, ודיברתי תהילה לקל הרבה מהאמונה הקדושה. עד שרובם ככולם זלגו עיניהם דמעות הרבה בתוך השמחה והשתייה הקדושה של פורים. אשרינו, דברי אביכם ומורכם המצפה לישועה נתן מברסלב. ש"ה בעזרת השם ידבח, יום ד' אחרי א' תר. אהובי בני חביבי. כאן חסר קצת. והשם יתברך יזכה אותך ואותנו לקבל חג הפסח הקדוש הבא עלינו לטובה, בשמחה ובטוב לבב ובכשרות גדול. ונזכה לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים מכל המצוות הקדושות של אותו הלילה הקדוש, ליל שימורים ולהשם. עד נזכה לכלול ולגלות אחדות הפשוט מתוך כל הקהולות המשתנות הרחוקים מאוד. וינמשך שלום גדול בפרטיות ובכלליות, שלום אמיתי, נגילה ונשמחה בשועתו. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידיד, לידיד נפשי ולבבי, החקוק במוחי ולבי בכל עת. הוותיק מורנו הרב נחמן נרו, יאיר נכד, אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק לברכה. ידבר על ליבו שיהיה פה בכל המועד הבא עלינו לטובה, כאשר כתבה אליו דודתו הצדקת מרת עדל תחיה. ובוודאי יהיה לו לנחת ולמשיב נפש בזה ובבא. נתן הנ"ל ש"ו. בעזרת השם נדבח, יום ג', י"ז למספר בני ישראל, ת"ר, ברסלב. רב שלום לאהובי, בני חביבי, שיחיה עם כל בני ביתו, חיים ושלום וכל ט"ו במין סלע. מכתבך קיבלתי, וזה היום עשה השם, שבא ידידי רב לייבלי, חתן רב רובן, ובישרנו שתהילה לקל, היה לו זיעה טובה לחיים ולשלום. השם יגמור באדם, שישוב לתנוך איש קל מהרה, אמן כן רצון. גם סיפר לנפלאות ישועת בנך הקטן מיכל שיחיה, בעניין הגרעין שהוציאו מאוזנו. וגדול הנס הזה האחרון מן הראשון של בריאת בנך הגדול שיחיה. כמה גדלו חסדי השם ונפלאותיו, לא כחטאנו עשה לנו וכו'. על כן מעתה חזק ואמץ בני חביבי ללך בדברי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. להסתכל בכל פעם על ההרחבות והישועות. ולהחיות את עצמך בכל נקודה ונקודה טובה שחוטפים בכל יום ויום. וכאשר דיברתי עמכם פה על פסוק, אם בפידול אין שועה, הפוך בהם והפוך בהם וכולי. כי עתה אי אפשר לדלג ולקפוץ על הגיהנם, שהוא זה העולם, כמו שאמר בפירוש, כי אם על ידי עצותיו הקדושות, העמוקות והתמימות ופשוטות מאוד לכל אדם ואדם, יהיה איך שיהיה, בכל מקום ובכל זמן ובכל דרגה ודרגה. חזק וחזק ובטח בהשם כי לא אעזוב אותך, כי הכל לטובתך לנצח. והנה אני עתה מכין עצמי לנסוע לאומן בחסדו יתברך, ובעוד שעה ושתיים קיוויתי להשם שאסע לשלום. וכפי הנראה ההכרח שאשבוד בטפליק, ובחסדו יתברך אבוא לאומן ביום ב' או ג', ולה' הישועה. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. ש"ז בעזרת השם יתבח יום ה' בחוקותי תר ברסלב. שלום לאהובי בני חביבי הרבני וכו' למורנו הרב יצחק שיחיה. תהילה לקהל באתי לביתי לשלום אתמול אחר חצות היום, וברוך השם הכל על נכון מעם השם. ומחמת גודל תשוקתך לידה משלומי, בפרט מביאתי לביתי מאומן קודם שבועות, על כן אני מזרז עצמי עתה קודם התפילה לכתוב לך, אף שאיני יודע עדיין מי לשולחו. ולהעריך אי אפשר כי הגיע זמן תפילת שחרית. מכתבך נעים יום ה' אהעבר קיבלתי ביום א' אהעבר באומן, ושתינו מעט בשביל שמחת הברית מילה שלך, וברכנו אותו בברכת מזל טוב. גם על ציון הקדוש הזכרתי מזה בתוך צרכינו המרובים מאוד, אשר אין להאמר. והשם ידבח יזכה אתכם לגדלו, לתורה ולחופה ולמעשים טובים, לאורך ימים ושנים טובות, אמן. דיבר אביך מצפה לראותך מחדש על חג השבועות הקדוש הבא לנו לטובה בשמחה רבה בחסדו יתברך נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לנכד אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה הוותיק מורנו הרב נחמן שיחיה עם שלום כבוד בני ביתו, תודיע כי אני זוכר ומזכיר אותו היטב היטב בכל עת, בפרט לציון הקדוש. מי ייתן והיה לבבו זה לו, לא. לזכור את עצמו גם כן היטב מיהו והיכנו. אנא בריאה קלה שבים וכו'. והשם מאיר עיננו שימצא דרך להתוועד עמנו למען ייטב לו לעד ולנצח, נתן הנ"ל. ש"ח ברוך השם יום בית חוקת ת"ר. שלום לאהובי בני חביבי הרבני וכו' לאמורנו הרב יצחק שיחיה. מכתבך קיבלתי עוד הפעם אתמול בערב פופ פי... קהילת פילצ'ניץ וכבר שלחתי לך מכתבי על ידי הפסט מברדיצ'וב ביום ו' ועבר. כעת אני מוכן לנסוע לברדיצ'וב ושם אראל לסקור עגלה לדורקיל רדוויל. השם יתברך ולכני לשלום. ומכתבך קריתי היטב וצעקתך אני יודע מכבר ואיני יודע אתה מה להשיב לך כבר שמעת הרבה בזה שהמחשבה ביד האדם לטוטה כרצונך. ואם אף על פי כן, אף על פי כן היא חוזרת ומתגברת ברעיונים רעים ובלבולים רבים ושונים, שנקרא בדברי רבותינו זיכרונם לברכה תימהון לב ועול ברזל. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה זה רעיון. עם כל זה הבחירה ביד האדם בכל פעם. וכמו שיש כוח בעדו להתגבר בכל פעם, אף על פי שכבר כמה פעמים נמלט ממנו, כמו כן, ויותר מזה, יש כוח בפנימיות הטוב שבאדם לחזור ולהתגבר עליו בכל פעם, כמידה טובה מרובה. והכל בדרכי העצות הפשוטות והעמוקות של הנחל נובע מקור חוכמה. ועל כולם, לשא עיניו למרום ובכל פעם לצעוק מעומק הלב וכולי. ויותר מזה, צריכים להתגבר בשמחה על פי כל הדרכים והעצות שדיברנו הרבה בזה. וברוך השם יש לך במה לשמוח שאתה מחיה אותי בכל פעם במכתביך ובטרחותיך בעסקי. ואתה מסייעני תהילה לקהל בזה העסק סיוע שיש בו ממש. כי גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. וגם תהילה לקהל היית על שבועות קודש שעבר. והיית בכלל הבוטחים בשמו באמת. הצועקים בשמחה מלב נשבר בך בטחו אבותינו בטחו בתפלתמו וכו'. יתר מזן פנאי להעריך אתה, כאשר תבין מעצמך טרדתי עתה. ביום ב' באתי שנית לפה ברדיצ'ו, והיום יום ד', שכרתי עגלת תהילה לכל לרדוויל. ובעוד איזה שעות, כמו ג' או ד' שעות קודם הלילה, אשא אם ירצה השם מפה. השם ידבח בהחמיו ילכני לשלום, וכפי הנראה אשבוט בדרך. ואם ירצה השם ב' או ג' ימים אחר שבת הסמוך, אהיה שם ברדוויל, בעזרת השם ידבח. מעצם אהבתך ותשוקתך, לדבריי כתבתי לך מעבר לדף בכפר הנ"ל, עד הדברי אמת. ויתר מזה אי אפשר אתה. חזק ואמץ מאוד, בני חביבי, ובטח בהשם כי לא יעזוב אותך. ואם היית יודע חלק מאלף מה שאנו רואים אתה, מה שנעשה בעולם, היית שמח מאוד על חלקך. אשרנו שזכינו לידע מנקודת האמת. בהכרח להפסיק באמצע. אף שיש הרבה לדבר בזה עתה. אבל אני נחפז לדרכי לשלום. השם ינחני בצדקתו, והביאנו לשלום למחוז חפצנו. דברי אביך הדורש, שלום תורתך המחכה בכל עת לישועה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. ש"ט בעזרת השם יתברך, ברדיצ'ו. יישאו ערים שלום לכבוד אהובי ידיד נפשי, הלא הוא הרבני הוותיק המופלג מורנו הרב אברהם בר שיחיה עם כל יצחך לצו שיחיו. והלא הוא הרבני וכולי מורנו הרב אבלי שיחיה עם כל יצחך לצו שיחיו. באתי לפה ברדיצ'וב לשלום ביום ג' ערב ראש חודש תמוז פרשת כוח. ובדעתי לנסוע מפה עם ירצי השם אחר שבת קודש הבאה עלינו לטובה לדרכי לרדוויל. ומשם הוא להלן כאשר דיברנו. השם ידבח הצליח דרכי ויגמור חפצי אדוננו מורנו ורבינו, ינחני במעגלי צדק למען שמו. ומגודל הטרדה ועוצם נדודי בדרך כזה אי אפשר להעריך כלל. אך באתי לזרזם למען השם ידבח, שיקיימו הבטחתם ככל אשר דיברנו יחד. ומבטחני שבוודאי כבר שלחו לבני הסך שקיבלתי מאיתו. והמותר ישלחו כאשר יגיע להם מכתב מבני שיחיה, כפי הכתב בחתימת ידי שנתנו לידו. ואם יוצא השם כאשר יביאני השם מטבח לשלום לקהילת רדוויל, אשלח להם מכתבים משם בעזרת השם מטבח. לעת עתה תזרזו עצמכם לקיים כנ"ל, ומאליהם יבינו להתחזק ולהשתדל בכל כוחם לדבר עם אנשי שלומנו הנאהבים היקרים שיחיו. שיחוסו על בני ביתי וישלחו תכף נדבט ליבם הטוב. והכל יישלח ליד בני רבי יצחק שיחיה. ומלבד זה יכינו עצמם לתן כל אחד מנה יפה כאשר כתוב להם ממרצה השם, מהמקום אשר אני נוסע לשם. אולי יהיה השם איתנו שנזכה לגמור חפצי אדוננו מורנו ורבינו הקדוש והנורא זכר צדיק לברכה, כרצונו ידבח וכרצון יראב. השם יגמור בעדי ובעד כולנו ובעד כל ישראל. יודע תעלומות ובוחן ליבות, הוא יודע עוצם טלטולי ונדודי תמיד, ובפרט, בפרט בדרך הזה, אשר לא ניסיתי בו מיום התקרבותי לקדשי קדשים, לאדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה, ובפרט אחר הרעש הגדול הזה שהיה עלינו. מה אומר מה אדבר נפשי בחפי תמיד, ולבי נשבר ונתקע בקרבי, בלתי אל השם עיני תלויות, ולחמיו וחסדיו המרובים שאינם קלים לעולם, עיניי קלות ומייחלות ודומיות. ועל כוחו הגדול של זקן שבזקנים אני נשען ונשמח שבוודאי לא יעזוב אותי. ויעזרני ויושיעני למען שמו יתברך ויוליכני לשלום. ויביאני לאומן לשלום סמוך לאלול הבא עלינו לטובה. ויצליחנו בדרך הזה לגמור הכל כרצון נקודת האמת וכו'. דברי אהובכם באמת לנצח המעתיר באדם נתן מברסלב ושלום לכל אנשי שלומנו בעבר הבא, וחמתן עזיזה, ולכל אנשי שלומנו אשר לא הזכרתי מחמת הטרדה והנחיצה. כולם קבועים בחקוקים בליבי בעבר הבא מנקודה שבלב. כולם יעמדו על הברכה, יצליחם השם יתברך, ויחמיו בכל אשר יפנו, באופן שיזכו לשום מלבם בכל ומתכליתם הנצחי. למען יטיב להם ולבניהם לדורות עולם בזה ובבא לנצח. ונכון ליבי בטוח בנדוות ליבם הטוב, שבוודאי יזדרזו מעליהם לקיים כל דברי עינל. כאשר יעורר אותם ידידי רבי אברהם דב שיחיה. לתומכני ולסעדני בכל כוחם ויותר מכוחם. באופן שאוכל לגמור חפציו הקדושים, שהם זכות הרבים לדורות. השם הושיע, ואז יגילו ויסיסו כל אחד על חלקם, שיהיה להם בזה, יראו עיניהם וישמח ליבם וכו'. דברי אהובכם באמת לנצח נתן הנ"ל. ושלום וחיים וכל טוב לכל אנשי שלומנו שבקהילת מדווידקה, ובכפרים הסמוכים, ובקהילת קרומנצ'ג וקרקע, וסביבותיהם השם עליהם יחיו, ויצליחו באמת בזה ובבא. לכולם נאמרו כל הדברים הנ"ל, כולם אהובים וכו', ובוודאי שימו לב לדברי אלה המועטים המחזיקים הרבה והשם ישיעם. היטיבה השם על הטובים בחו"ל לנגילה ונשמחה בישועתו נתן הנ"ל. ש"י ברוך השם, אור ליום ו, ערב שבת קודש בלק תר ברד. רב שלום לכבוד בני חביבי הרבני, מורנו הרב יצחק שיחיה. עדן עזרונו חכמך הרבים שנכנסתי לפה קהילת ברד ביום ג' לעבר סמוך למנחה. וביום ב' באתי לרדיוויל. וביום ג' קיבלתי מכתביך מיד רב שואל טוביה. בהשם נדבח אזהרני שעברתי הקרניץ, הגבול, בקצת ייסורים וכליון עיניים, אבל תהילה לקל עברתי בשלום וחסד. אך בעודי שם נודע לי שאין מניחין לעבור את משמשי רבי נחמן אירו יאיר, והוכרחתי לעבור בעצמי. ובאתי ביום ג' ענ"ל לפה לבדי. אבל בצר לי הרחבת לי ששם אצל הגרניץ הזמין לי השם מטבח בחור אחד ממשפחתנו, ואביו דואר בריידוויל, ונודע לי מיהו, ונתקרב אצלי ונכנס עמי לפה ברד, והביא אותי לאכסניה טובה לברד. וכל העובר עלי הכל בייסורים וחסד גדול, ראשו אחד קד וראשו אחד חד. עיין בליקותי הלכות יורד דעה, אה, ילחוץ סימני ביצים ותבין דברי. ואתה תבין מעצמך הגודל הייסורים שהיה לי בבואי לבדי. ורבי נחמן נשאר שם, ונפסקה פתאום כמו חומת ברזל בינינו. וגם הלבוש המוכרח לי והגרט נשאר אצלו. והיה לי כליון עיניים הזה מיום ג' הנ"ל עד יום ה' סמוך לערב. שזיכני ה' מטבח שבא רבי נחמן לכאן בשלום, והחייה אותי. טוב להודות להשם בכלליות ובפרטיות על כל החסדים והטובות והנפלאות שעושה עמנו בכל עת. ותהילה לכל כבר נכנסו אצלי כמה אנשים זקנים וחשובים ואצל רוב החסידים דפו נתקבלתי בכבוד תהילה לכל וכולם יודעים אותי מכבר אבל לקבץ מעות עדיין רחוק וקשה אבל התקווה להשם שלא יעזוב אותי. ואחר שבא רבי נחמן לרואי העיר הודעתי לנגיד רבי יעקב הירץ ובשעה קלה אחר כך בא הנגיד ענה לביתי בעצמו לקבל פני באהבה והביא לי בעצמו מכתביך לפה, והיה לי לנחת גדול. אבל הנחת מעורב בייסורים מריבוי החסרונות של כל אחד, בפרט ממכתביך. אשר צעקתך עולה עד לב השמיים, ואיני יודע מה יותר להשיבך עתה. אבל החיית את נפשי במה שהזכרת, שמחיה אותך קמץ א', ובאמת צריכין להתחיל ללמוד עמך ועם כולנו מחדש קמץ א' בכל תורה ותורה, שגילה הוא זיכרונו לברכה. ותתחיל מחדש ממש קמץ א' בתורה כי מהחמם מנגן, בעניין כי מלא כל הארץ כבודו הנדפס בשני מקומות שם. ותסתכל ותעיין שם מחדש ממש, איך דחלקתי בכתבו בביאור היטב, כמו שיצא בקדושה ובטהרה מפיו הקדוש זיכרונו לברכה, שגם בשאול תחתיות יכולים להתקרב אליו, כי מלא כל הארץ כבודו. ואיך צעק בקולו הקדוש ואמר, השם עמך, אצלך, לידך, אל תפחד, ישען על כוחי, ייאוש אינו קיים. ותאמין לי, בני חביבי, שכל אלו הדיבורים נאמרו אליך בפרטיות, ואתה צריך לומר שיקרם נאמרו רק בשבילך. כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא עולם. ואם היית יודע ומבין מה שהבנתי היום, בספרים חדשים שמצאתי פה, איך העולם משוקע במה שמשוקע, השם יתבאך ירחם. ואיך כל המחברים של עכשיו רוצים לחזק ולעורר, אבל אין להם כלי אומנות שקוראים דיצייג. ואי אפשר לבוא על פני השדה מעוצם תשוקתך, הכרחת אותי לכתוב דבריי אלה בטרדה כזאת. פתח בהשם כי לא יעזוב אותך, ושמח נפשך, ותכריח מחשבתך בכל פעם להעביר מדעתך מחשבות הטרודות ורעיונים רעים זרים. ומה שנעשה ימחמימי אלה אל תחוש ואל תסתכל לאחוריך כלל. מהר ימלט נפשך, אל תביט אחריך. תהילה לקל, יש לנו על מי לסמוך, יש ויש. תהילה לקל, כוחו של זקן שבזקנים דקדושם. אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו בדור הזה, לידה מאור כזה וכולי. דברי אביך, מה עתיר בעדך, רק חזק ואמץ, והשם יעזור לך תמיד, נתן מברסלב. ויפרוס בשלום ידיד, ידידיה בנפתלי נור יאיר, ויודיעו שבאתי תהילה לכלא ברד בחסדו ידבח. אודות מלבוש לבני שיחיה, מפה אי אפשר לי להביא, ובוודאי מלבוש המוכרח אעשה לו בעזרת השם ידבח. רק השם ידבח יעזור לו להצילו מבגדים צועים, ויזכה לחלוק הדרבנן וכולי. ש״י"א ברוך השם, אור ליום ו', ערב שבת, קודש, פרשת בלק, תר, ברד. רב שלום לכבוד אהובי, ידיד נפשי, הרבני הוותיק, וכו', למורנו הרב אברהם דוב, שיחיה עם כל יוצאיך על הצו, שיחיו. ולידידי הרבני, מורנו הרב אבא, שיחיה עם כל יוצאיך על הצו, שיחיו. תהילה לקרל חי, נכנסתי לפה ברד ביום ג' בשבוע זאת. ואם ירצה השם אחר שבת הבאה עלינו לטובה, הרים פעמי למסעות ללמברג. בהוצאה מרובה מאוד. וכפי הנראה קיוויתי להשם שאוכל לעסוק בעסקנו דקדושה. והשם יגמור בעדנו. ולעת עתה תראו לקיים מיד לסייק לבני כפי השטר שמסרתם לידו. כי כבר היה פה אצלי הנגיד שנכתב הזיכרון דברים אצלו והבטיח לסלק לי בשלמות, וכבר סילק בני הסך אחוזים עולה על זה. על כן תסלקו מיד בלי עיכוב יום אחד. ואין להעריך בזה. אך בקשתי שישתדלו הרבה אצל כל אנשי שלומנו היקרים, שיעזרו לי בסיוע שיש בו ממש. אין לפרנסת ביתי שהשארתי רקם, השם ידבח ירחם, אין לעניין העסק הקדוש הזה. וכעת אי אפשר להעריך בזה כי טרדתי רבה מאוד, וטלטולי ונדודי קשה מכוחי. השם ידבח יחכם ויאמץ ויחזק רפיון ידי, ולהן אונים עוצמאי הרבה. ואין לי על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים, שישיענו בהחמיו, ובכוחו של זקן בקדושה שאנו נסמכים עליו. ותהילה לקהל, יש על מי לסמוך, חסדו גבר עלינו, ואמת השם לעולם, נתן מברסלב. ושלום על וכל אנשי שלומנו, בפרט לידידי הישיש, שבתי, קראי השם מרבים, מורנו הרב דובר, עם כל יוצא חלציו היקרים שיחיו. אליהם נאמרו כל הדברים הנ"ל, וימחלו לי כולם מה שאין יפרותם בפירוש, כי אין הכח והפנאי מסכים. ואובטחני בטובם שיקיימו דברי בעת רשאת, והשם ידבח ימלא אדם בכפליים ברכה ושלום וחיים. ונחמן מטולשין פורס בשלום כולכם באהבה, וביקשתי שתשלחו מכתבכם אליי להודיעני משלום כולכם. ותשלחו הכל, הן מעות הן איגרת, ליד בני שיחיה לתותשין. ומשם יגיע לידי אל המקום אשר הביאני ה' בחסדו. גם תשלח פריסת שלום לידידי הוותיק המופלא, רבי אפרים נורו יאיר, לקומנצ'אג. לכל יוצא שלומנו זה שם. אהובי רבי אפרים נורו יאיר, מאליך תבין כמה אתה צריך אתה, להשתדל בכל כוחך לטובתי ולטובת העסק הקדוש שלנו, הנוגע אל הכלל. השם יגמור בעדי, ומגודר התרדה אי אפשר להאריך, ותשלח גם מכתבך בקיצור לבני שיחיה, והשם יצליחך בכל הבחינות, צלח רחב על דבר אמת וכו'. ובכל זאת רק שמחה, והתאכסנו במלון בשבת פרשת חוקת העבר עם כמה אורחים מקרמניץ וריידוויל, וכולם רקדו עם רבי נחמן באהבה ושמחה רבה, וצעקו בשמחה בך בטחו אבותינו, בטחו וטפלטמו, אליך זעקו ונמלטו וכו'. גדול אדוננו ורב כוח, וכולם החזיקו לנו טובה אחר כך על זה. השם יתבהך ושמח נפשנו תמיד בישועתו. ש׳ יב. ברוך השם יום ה' פנחס תר למברג. שלום לבני חביבי ולכל בני ביתו כנהוג. הלא למראה עיניך איגרת שכתבתי לכולכם. ומה הוסיף עוד? וחזק ואמץ בני בשמחה וחזבה תמיד, כי חסדו גבר עלינו מאוד שזכינו לידע מאור קדוש ונורא כזה. ובקרכים הללו רואים ביותר ויותר צעות ומרירות והגון והנחה זה של העולם, אשר כשל כוח הסבל. וילמה למלכה, לאה ויחילן, למזבל מרירותה וכולי. אם ירצה השם, בימים הבאים לשלום, אולי אזכה להתחיל בעסקנו, כאשר אני מקווה, בעזרת השם ידבח. ואז יתיישב דעתי קצת, ואודיעם ישועות השם ביותר. דברי אביך מצפה לראותכם בחיים ושלום ושמחה, נתן הנ"ל. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. שי"ג בעזרת השם ידבח, יום ה', פנחה ת' ר', למברג. שלום רב לידידי הוותיק וכולי, למורנו הרב אב אברהם אב, אב, אב בר שיחיה, ולידידי הרבני מורנו הרב אב, אבלי שיחיה, עם כל יוצאיך על הצף שיחיו. כבר כתבתי לכם מברד, ועתה באתי לפה ביום ג' לעבר, וההוצאה מרובה מאוד. וכן יראה שאוכל לעסוק בעסקנו בעזרת השם ידבח, רק צריכין לזמאות רבה למען השם ידבח. שתקיימו מיד לשלוח לבני. כפי הפיתקה שמסרתם לו בלי עיכוב כלל. ולעורר ולזרז את כל ענשי שלומנו שישלחו מיד מעות, הן על העסק הזה, הן על פרנסה כאשר הבטחתם לי. ואין פנאי להעריך כלל. ותהילה לכל קיבלוני בכבוד קצת בברד. ודיברתי עם החסידים דשם כמה דברי תורה מאדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה. והיה בעיני מאוד. וכמה אמרו בפירוש שהחייתי מאוד את נפשם הרעבה לדיבורים כאלה, שאינם נמצאים בשום מקום. אבל מעות לא הוצאתי משם כלל, וגם פה איני יכול. חזקו וימצאו אחי ללמוד ספריו בכל יום, ולעיין ולחפש בהם, ולמצוא בהם בכל פעם עצות להציל נפשכם, מתית יוון מצולת טרידת העולם הזה ואבליו. ופה בסביבות אלו רואים ביותר מהירות העולם, ואיך העולם ים זועף ממש. הולך וסוער, הולך וסוער, כמה וכמה מסעיר גופם בנשמתם, אחמנה לצלן. ומעט הניצולים, מעט דמעט, רק כדי נשימה. והכל בנפלאות חסדי השם, על ידי הצדיק יסוד עולם, ברית מלח עולם, אשר ילמה למלכה, להב ועלמה, יכין למזבח מררותה. אשרינו שזכינו לידע ולהתקרב אליו, ועל כל פנים, בלי, בלי לחלוק על מקור חיים, חיותנו, תקוותנו וישועתנו. בזה ובבא לנצח. לברור רבכם באמת לנצח, המצפה לראותם בשמחה נתן וברסלב. ושלום רב לכל ענשי שלומנו באהבה רבה. לכל אחד ואחד כפי מעלתו הרמה. לכולכם נאמרו דברים אלו, חוסו וכימנו עלי ועל העסק הקדוש הזה, ותעמדו בעזרי בכל כוחכם לעוזרני ולסייני בכל פעם, בסיוע שיש בו ממש. ותגילו ותשמחו על חלקכם בזל הנצח, ולנדיבי לב כיוצא בכם אין להעריך, והדואר נחוצה. השם הצליח את כולכם בגשמיות וברוחניות, צדקתם תעמוד לעד, קרנם תרום בכבוד, נתן הנ"ל. ולאנשי שלומנו שבסביבותם ובקרקה וקרימצ'אג וסביבותיה, שלום וישע רב. לכולם נאמרו כל הדברים האלה. וכל המוסיף, יוסיפו לו מן השמיים ברכה וחיים ואוצר של יראת שמיים.